پیاو د ولرې د اقراء اسلامي کښټ مرکز د کسخانې بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان الله <تصفح> نحمدو و نستعينو و نستغفرو و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا اِلَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ <سؤال> وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کله <سؤال> دا زموستاسو نفسونه مستری کې او پوتور په دې باندې راتله نو پکار دا وا چې سړی د دین او د ایمان د الله سبحانه و تعالی د عظمت و او او دغه د محبت خبر یار او اختیار یادله بیانواله لیکن د نپسوان ستړيواله رازي پتو ز سواله کرزي خړواله پیدا کی د دې په وجه باندې شریعت متہاره مون توای چې تاسو اوه تا یوزل خبره کوی یا دوا کډیر کوینه درې دا دې ده پارا چې دا خلک ستړینش بار بار خبره فایده دال لري هر څونه چې ونپسوی ګندې او یو نپس کې خباستې نو د خبرې کولو په وجه باندې دا خباستونه دې نفسونه وزیو د پاکي تربیت کیجی، لگتا سوگو رئی دا کانه سمر مضبوط شده، کلک شده، کانه، حجر، پتر، مضبوط شده، لیکن کل جوزه کی پروتیو دا پاسنا پی او برا روانی، او بو پی داسی رابیگی دا برنا، رابی نلوگ زمان بعد دایست خوش، اوارش، اوبه چې د وګو کيده پاتې چې پاتې به بالکل سندنې کانه دي جوړ شي د سندګانه بتاسي د دې لیوي داسې خستکه ستویو خوې وی اوار وی سړی چې کله یو بلکی رواني او دا سندګي او طرف ته شوی او دې کانه رواني نو شنه کانه او سوین کانه او زړل او خستکه د کانه مخله شې لاره دي مخبره د دې دلی یو باروالي چې مخ کې تیر شه داینه به تخمې لوشي آب غزار کی چا مکه تیر شی بلوار حوال چې سن نو ځنه یو بم د سره نه دا دایک الله د صح حسن او جمال پیدا کیدی دی او بو د وجنه اوا غزګواله ست ختم شي دا بعینه ده کتابه د سنت د وعظونو ځنه ستونو د اورې دلم مثال لې څنګه پس بکو ګوږی خراب بې او د ظلم صفاتونو په من کې دکنودیت صفات به پکې نن انسان له رب یې له کنود دغه به د شح صفتی دغه به د ظلم او د جهل صفتی لیکن کله چې د قران حدیث دا خبرې اوري او په ند عمل باندې اوري د خپل ځان د تسکیب نېتی وای او بلته وروره او غيوري الله عزوجل دا نه پسو دغه شنه صفاقې یو لکه کی ګندګي پرته وی ولګي دغه یو په پراخیدا نو دا ګندګی به دلګي له ګزې زی زیبا زی یو د درې ورځې تلوب په امده خپل تیرې شولې نو لوکي mesti صفایش نو دا رنګه د شریف د شپاکي دې ته زرد دې از د نفسونو ته جد ته خپل د پاره او خاص کړ دې ده کسانو تربیت دیر کي چا کې د طلب معدهوي چا کې خخپله طلب روې نه الله پاک دی تربیت دیر زیر کوي او چاې چې د طلب معدنې نه د تربی دوړیر نه کي نو مخکې مونږ خبر یو خبره شروعړيوه د هغې مطالت یوفیدم جله انشاء الله به او دا چې منږه دا کوشش به دی چې مونږ سابقین بل خیررات جوړ هر نیکې تمه کیږي دنیا کې هر نیک عمل تا د ټولنه مخ کې وردلونکي او یوونی کې هم نه پریږدونکي څونم چزمنګ وسه کې نو سباق بالخيرات دې صفاتونه لرله انسان چې نیکه تمه کوي دا دا یو ډیر صفات لیکن کته واړ چې تعالی رب العالمین سباق بالخيرات دا وی طریقه دادا چې د دا ایمان نبی صلی الله علیه وسلم واو یا شعبیه دللی د ایمان واو یا شعبیلی دا شعبی سره یا دی کی تا وزن کې راولین ان شاء الله تعالی دا, دا پوره ایمان والا ده ده سباق بالخیرات ده دا, دا خلاصۃ الموجودات ممداد اولای که هم خیر الولیه ان الذين امنوا وعمل الصالحات اولایک هم خیر الوریه غور مخلوق داله دا تاوان ندا بجده والعصر ان الانسان لفی خسر اللا لغینا آمنوا وعمل الصالحات دا انسان دا تاوان نبجده دا دا اسپل السافرین نبجده اللا لغینا آمنوا وعمل الصالحات الله فرمائی انسانان باسپل السافرین تزیم اگر آغا سوچ ایمان پا کیوی او په دیو اجازه دا د ایمان شعیبیہ د ول د پکاره دی بدلته یو نقطه وره د ایمان شعیبی جلیه بعضی ایمانی خبره دا په بعض انسانانو کې الله پترته نه چویلی وي پیتری هغه کې موجوده او هغه لګي پاغه عمل کون کی اگر کده ته په خلب باندې داغه الفاظ نه ورزی داو علم دا تنیم معلوم چې دا ځکم کار کوم د ایمان شعبه ده خدای الله د دین د واجب نه کوي عمل پکې دګه مثال بته راشې دا خوشو چې دا خوشو ده د ایمان یو غاټه شوباله بعض انسانات الله خوشو ور نصیب کړي وي کا هغه دی خبره ته پکې لريو کني چې د ایمان شعبه ده ان الله رب العالمین دله ایمان اجر ورکې دی او دا کلیمه اته شرط لري دا غیر کتابونه کرا نو دا ته شرطونه مانی بعض عوام خلک عمل کوي خه مومنان خلک په غیر د دینه چې د غلطاظو تیاذی الفاظو تیاذ نه یو په عمل کول کی وی په ترتن په ای باندې رواني او باسان د ساس د سیز په خلله باندې ولا د ورزی لیکن په دمس کې موجود نه ني نو صرف د خلله زبانی جمع خرچه دا د د کامیابی ذریعہ نه دا لیس الیمان بیت تمنی ولا بیت تحلی ایمان سره ده ارزو شیعنه ده جسره پا قلوبانی ارزو وگی آقا ده چکیفیات تونم ده بدن که ارزو پیدا شي د چکیفیات تونم ده ده چه صفات تونم بدن کې پیدا ش نکتاتی الپاز یاد نو هم خیر ده یا ترتیب ستا ده خبر یاد نو هم خیر ده صفت زن که پیدا که اللہ ضروری لیکن دی بیناولو که پیدا دادا دا ما تداخ کارکیی یوسره متوجہش توجہ پیداش جام پیدا دای چې دسی باز خبری وي چې به تا کې نه موجودی نو واست د ذکر له نو بس داګه د هڅه له کوشش به شروع کی چې رګه د خوشهد ایمان شعبت د ایمان څنګه د ما کنهشت نو په بیانول کې دا پیدا دا نو شعب ایمان باندې مخکینه کتاب حلیمی رحمت الله علیه لیکل حلیمی د امام بهقی نما مخه تر شوی ده درې جلد کتاب وو تشاب شه هم ده به پسی بهقی سپرا لیکل درې امام بهقی کتاب لیکل اشعاب الایمان وو جلد کې دو جلد پیراست ده نهه جلد او تاریخ اختصار ابو عمر پنن من یعلم د تاریخ اختصار رکوټي اور کوټي رساله لیکل ده د شعب الایمان ده بهقی نما یو یو شعب را جمع کړل نو هغه دا کتاب په دی اړه کې لیکله بز نور علماء کرام کتابونه لیک ابن حبان و, قرآن حدیث قرآن و حدیث واو او پا ما شعب الایمان وکړه قرآن کینو پوره مې نه حدیث د میچره یو کو قرآن حدیث دواړو کې واه وای شعبې مې پیدا کړلې او په دې باندې مخفلهم د خپل ایمان د تازه کول باندې باندې رساله لیکلې وه چا دې فتوا ولې چې چاپ شوی هم دا او موږ چې مستقلم را سره ده ابا دي طریقه باندې چې محدثین په دې خبره شروع وکړي کړي دي چې د امام واو یا شعبی دی هغه په یو پانګه جمع کړي ده ابن حجر فتح الباری کړه جمع کړي اجمال یې جمع کړي دي نو زه راولم ما د غیبی او شعبی سره دلیل هولې کړي چې دا شعبه ده دلیل ده دا شعبه ده دای دلیل ده د قران د حدیث نه تخبلی په دې ده په نو دا کتاب نک سره متال یقین من انشاء الله سنه صفیدول ورکی لیکن دا استاد دا کړه چې کوم خبر یاد شي په دماغ کې واقع شي دیاسر دي بیر زیتوی یو اثر دی اصل علم دار چې دماغ کې وی کتاب کې چې پروت دا علم نه ده علم دار چې دماغ کې وو د انسان په نفس کې وی نو دا په دین د باندې مونږ بېنۍ چې منکرا شي او قبول سکه ووري چرته او دې ته مو فیض الله ان شاء الله تعالی زما عزت مند دا اورجدا ایمان مثال لري لګه دا یو نه دا قران کریم کې الله دا مثال ورکړی د سورۃ ابراهیم چې ضرب الله مثلا كلمة طیبا کشجرات طیبا کلمت طیبه د ایمان کلمه دا د دې مثال دشي دله کې یو پاکه مزهداره خوشبه بي یو نه په وډاګه کې دعونی دا سفات داریسی اصلها ثابت جرل از مکہ کی مضبوطہ و فرعوها فی السمائی او سانگی درسی برہ برہ تری دلان دی پر از مکہ ندی واقع او اگر داسم از دارونا دا تؤتی او لها کل, کل حین میوی دائن روزی هر ٹیم خلق و لخوراک ورکی میوی ورکی په ہر ٹیم ہر وقت اگر میوی ورکی بی اذن ربها فداد اللہ پر حکم مانی ورکی ان شاء الله دا مې ورونه باسی کنه نو د دې کې انسان کې ورده کمان نشته نو په دا ونه یي وي ويضرب الله الامثال للناس لا اللهم دا مې څنګه دې په اړه بیانې چې دا خلق تذکر خبر را یاد کي چې آیا ز د دې وني مثالې مو کنا غد دې وني مشابهیم کنا داونه زما مثال لیو کنا دا مثال مخکې مونږ یو درس کې ویلو پدیر تفصیل سره د دې مثال د تدبیق د ممصل څخه به اوس نه بیانو اوس من غرض دې کيده چې دې وني شکل ډیر مزیدار جر دی جړ له لان دې مضبوطه ده د تنیر د خولي ولاړه ده میوي پکې دي او شجۃ طیبه کې دې اشاره چې خوشبویم پکې ده او دا د کجوري ونه دا نو دا د مؤمن د ایمان مثال لنې پیغمبر اصحابونه ته تپوسو او تاسو ماده داونه ونی په با بارکه بیان وکړي چې هغه د مؤمن مثال دے. صحابه عامله نور الله عبد الله بن عمر تیادا وا فقال و نوو په غزه کې زکه چې د مشرانو عزت وکاو اکرام للکبار جواب ورنک عمر رضی الله عنه لرماند کې تدا جواب کړو نو ماته بداده سر سر وکان نغوراو جواب دې کړو خیر دې دځوکه د مشري له لازم وکاو صحابه لیا صلی الله تعالی ته بیان کوي کجور دا کجورا ځکن یا نخله کجورا سیس پروا ته بخاله کیږي لیکن دا ډېر خپلونه ده نور میوږه چې ټول کال نه او د کجوري ونه چې د دې میوټول کال وي دا هر وخت موجود وي درنده مومن سړي د ایمان چې د دې نه نیکملون هر وخت راوزی ليله او نهاره اند شپه هم د دې نه نیکمل له ورځم د سار کنده غرمه کنده سفر کنده هزار کنده هر ځای کې دامي وا د دې د ایمان راوځي د څنګه دا چې د ایمان کې په جمعات کې د ده بار بازار ته ودی به دا څنګه چې دلته کليک شې سه ایمان پاتې کیږي او استه سفر باندې چلوړې وصلته به نه دا ایمان هرڅه چې لیدو پیدا ورکې دا څه کوله او کله سره بده خوشاله شي چې کده کې د الله سبحانه و تعالی شې سفر ځای کې دي دا څه د پازره علمې فائدہ وليکه الله پاک مثلا دلته له مونږ بندګي کوله شوې په سفر چې تلی ونه التا د الله بندګي نشو کېدله تعلق نه کوي مه درنه په وړې رټه باندې به انسان نه تجن الله پای چې کوم ځتا داړېอัลت تاسوره دي تی بندګي کولای ایمان د شریعه جاره نه ارده کیږي تین می وټرې استلېش خدا قدی ولګو بیزنه رب حدا الله په حکم باندې بتانه د عمل له وزي شي الله دې نه راونه بایسي الله قدر کی پیدای شي بیزنه رب هټ کی ته فکر کوا دستا کمال بنی د رب العالمین احسان بی چې الله ستاسو بدن نقوی عملونه راوایسي نور رشدی دي خبرته دی خو ګوري ماته شعب الايمان په اصطلاح د شریعت متحره کې شعبه د قران د حدیث په اصطلاح کې شعب الایمان د دیوونه هر طرف توې کلان دی وی کې دی خو یو کې هر طرف توې دی ټول د شعبه وایي کجر له دغه تم شعبه وایي قران حدیث اصطلاح دا وروزمو اصطلاح دا رځي چې لاندې د جرلې و بیا دې ته نه وایي د فاسق اته شعبې او بیا پای کې مې وایي مجموعه هر طرف ته چلاځي د اصطلاح د قران او کې دته شعبه د دې د واجب نه لاندې بنیا دي خبرې چې د ریتم شعبو ولې دا حدیث وي نبی صلی الله علیه وسلم دا چې فرمایي د قرآن آیتون حدیث الایمانو بضع و 70 شعبتان نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ایمان چې د صد پاسه او یا څنګه ده فاعلاها فا او فافضلها پوښتته پکې او بهتر به کې قول لا اله الا الله دا قدس تللی او دا خپل بنی ویلی چې الله الله ذات نما ثواب بل حسو عبادت تہ بندگی لایق نشتا و ادناها اماده طول اذان او ادنا پکې لاندې درجی والا شعبہ چې دا نزا لا ر نظر چې کم مسلمان یا انسان تہ zarar ورنکی اول حیا ابلب کی حیا دا شعبہ ایمان د دې نو دیش شعبی په دې حدیث کې ذکر کړی دی اعلی ادنا متوسط نو ګور الله الا اله الا الله تم شعبه ویل دا. او اماده تل ازانې ترې تم شعبه ویل دا. او حیات یې ویل الله سره دا, سر دا نه چې فرق دی لا اله الا الله دا بنیاټ دی بلکل او دین نمبر به په حیات او اماده تل ازا ورسته شه لیکن دې ټوله ته په اصطلاح شه کې شعبه وایي شعب د ایمان څنګه دا څنګه کسړي کې او لما د ټوله را ژه شپ کامل مومن سی ایمان والا سابق بل خیرراتته دا دی او که دا ټول سانګې در ک وندر کې نهوه دا انسان کافر ده شر انسان ده. او دا دسی دی اوولییکم شل بره نه کار انسان او که چر ته د بعضې درکی او بعض درکې نووي بیا به کتللی شي بعضې ش د ایمان دسې دي داسې مثال لري لکه د وړ وو سانګه بشان ده. وونه دا کنه پای کې وړي وړي څنګه یې دا وړي څنګه لويش نوونه بنه خرابېږي لیکن دمره ځوانه کې لکه شان یې خراب شي چمک یې خراب شي وړي وړي څنګه کې دې پریږي ونه خرابېږي وای کې راونق دا یې چمک دا کې نقصان راشي او بعضې د څه څنګه په کې غاټ غټ غار خاخونه د درې خاخه سلو پنځه یو چې تیوي داونه بالکل نیمګړی شي دا ونه چې ته ګوره چا خراب کړی دا او مبالغه چې خلک ویل دا ونه هو ته ولا ټوله خدمت وکړم دا څنګه دې دی ته ټوله دا ونه بالکل خدمت وکړ غواړه د دې استلافه حدیثو کې استعمال لا که سره به مؤمن یو عمل به ته یو مؤمن تاکه په ایمان نشته دی مان ونه ستخره به شي لا ایمان علی مله مانا ته له او چا مانا درګو تا کې مان کوم ځکه ولا دینه دین دي دین ختم شله مله عهد الله له وز نه ني من ترک الصلاه متعمدن فقط كفر چا قصدن موږ پری دین برس ایمان خخ ځان له و غړ خخ دی و چې دا به پوهه ټولونه دی و چګړه کله کړه سیم کې چې دا ونه غړ خخ وره چې لاندې ونه ست د جره وچش ډیر مهم خاخ وي ډیر مهم دا مثال ته یاد کړم ان شاء الله تعالی حدیث نبویي کې په پټه اشکال ناراضي وي او تطبیقونه بکول شي او دا फायदा ومنته د خسريږي چې کوم علماي کرام ویلي دي چې د اعمال پر ایمان کې دن نن ور داخلي دایسي خبره کړي دا دیون د څنګه چې دي دا وړو دا غټي دا ټول دی دیون حصہ ده دا پای کې ور داخلي لیکن د بعضه څنګه پر کول پوجا دونه نختمی او د بعضه پر کول پوجا بنه ختمي یو ټوله څنګه دي ټوله صرف تنځ پرې خدای ته څو به ونه نوایي اخه به ښا ما کا خدمت ما ده ترک دا وجهنه پترک د ټول اعمال سره کافر کی دغه د دا رحمتو جماعت قوله د 60 قول نه دي ترک د ټول اعمال سره کافر کی چې عمل سره نه کوي چې نیکمل اگر کده چې جماعت ویله د غدابو کافریه سابېږي چې ټول اعمال به دي نمن روزنه زکات نه عملي باطنی ځایثم نه کوي دا یعید مخبره طرز پر تاسو د ارمان مقصد پکې داو چی د ازمن د ایمان وونه چي دا دا وني مثال لري د ازمن ایمان او پای کې مختلفي څنګه دي په ديونه کې دنه ميويم شته د په کې خوش مشته نو د بعضي عملونه چي دي هغه د میو په شان حیثیت لري او د بعضي عملونه چي دي بعضي اخلاق چي دي هغه د خوش پشان په حیثیت لري د شيشت لري ک خوشبوي ګولونه په وناكي اخلاق ده عمالو پیدا کیه ده خسته عملو نه خسته اخلاق پیدا کیه وزدی شعب الیمان تتراشا شعبی ده ایمان چیدی که طول درکیوی کامل مومن که یوم درکی نوانو کفر که بعضی درکی و بعضی نوی نوی بیو چې چه یو درکی نشت ایا اگر غٹ غٹی غٹی درکی نشتی ایمان خراب شنا قس شو ختم شو او کنه وړی وړی د کنهست د دې چې دای پوجا د ایمان ختم شو نه ده خو ساره نو ختم شوه نه را ده دې بس نو معلومی یی چې کم شعبزان کې پیدا کول پکار دی کمی ضروری دی ټوله ضروری دی هغه و محمده لیکن دمر ده چې بازه باه سړې ډیر خرابې ځای په پرې فدل او د بازه په با پرې فدل باندې ډیر نه خرابې او کوشش به مومن سره ټولو کې سبق به خیرات بدیت چې هغه به کې د مستحبات کوشش هم کوي ارغب کہ دانه وافیلو کوششم کئ کمه خبره چې شارع لازمې کړي نه دی ترغیب ورکړا داغي کوشش بوم دا او کمی چې ضروری کړي لازمې کړي خو بخامه خه پکې وی خه پکې نو بیا داسنګ سبق بیل خیرات نو د دې نه بټاته به مقتصدین معلوم شي ظالمان هم دا معلوم شي او سابقین بیل خیرات دونه معلوم شي نو یا او شعبي چې سه تبصيل بکې یو یو باندې ګنټه بلږي لیکن مونږ بده چې خلاصه, خلاصة ذلل ذللتي داوى ذر پورش داوا يا شعبي لونگاستا زين کي واقيشو نيزدي واقيش نو اغا, أغا, أغا الله تعالى دا تصديق الله رب دے دلا پروبيهت یقین سا ته لا چله رب دې پالونکي دې عالم ده الحمدلله رب العالمین الله رب دے رب دې ټولو نظام پیدا کونکي یو ذات ده خالق هغه خلاق العلیم او هغه ذات به دې تربیت کونکي هم دې خپل حفاظت کونکي مغه ده ولا یعوده او د غزاد مستری کی په حفاظت د کائنات خالق یې او به دوباره تربيت کوونکی مغدې او حفاظت کوونکی مغدې یو تدبروا لمر من السما الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنه مما تودون داسمن رواه ترمکی پوری د ټول تربيت الله کی زالک رب العالمین الله فرمایي د رب العالمین دا کوم کائنات چې تربیت کیه غزاد الله الزی خلق السبع سماوات ومن الارض مثلهن الله هو ذا جو اسمن بيد اكري دي ايتنه تلغوري واسمن بيد اكري دي واسمكي بيد حكم چليكي چليكي. كائنات كي شليغرا شلي لتعلم ددي پر اللہ دا کائنات شلی یودے بيد اكری یودا علم کی دا خبر راجل لتعلم ازم ایمان چدا خبر باندې په شی تصویر دراش ان الله علی کل شیء قدیر د الله طاقت والا قدرات دلان دلان كل دی هر څه د قدرت الله غږیوه ان الله قد حافظ کل شیء علم او د ټول کائنات الله خپل علم کې مرګ لري د پر پروبیه باندې عقیده لرل دا د ایمان بنیاد دی اساس ته او دې ته شعبهم وای د دې تواجه کړه څو د الله پر ذات د ربوبیه تائیدنه لري چې رب دے دے دی یا خالق دی دی د دهری و د دهری کمنس مسلمان او داران نه سابکین انه مقتصدیون دي کی نشي د اخی ده بلکې دي او د انسان تبع یامرتد وی لکی دهری نور نمونه بی چې د الله پربوبیت باندې داګه کده نه وی ا الله ربوبیت تاکید کړه د پیتریه کده د پیتری ټول مخلوقاته ز الله د پتر تر ور کړه چې رب منی ټول مخلوقات د پېترت الله ور کړې چې خالق مانی خالق د کائنات شتا د دهریو پېترتم دي لکه مخ کې دا درس کې ما بیان کړیو د دهریو پېترتم دا دي لیکن اغه ځمله خراب کړې ده په یو وخت د وقاتو کې اجم دا مانی چې زمونږ یو رب یو پالونکی او خالق د دې کائنات شتا اگر کده الله په نوم باندې منی خو مانی یو علت مانی نو دا پېتریا کې ده دا دا چې تا annotate ایمان بنیاد سناسو کی په د لښور ورسره د مشعبه د دې تفسیر قران کریم خو ډېر په تفصیل بیان کړل دا یا یو نصوبه دو ربکم الذی خلق قوم دا دلایل عقلیه ټول چې قران کې کی بیان کیږي نپایې یو غرض د الله د ربوبیت اقیده ده توحید ربوبیت یو توه تاسو په دینه باندې پیژنای الله رب ګن الله ایواز په لون کې د عالم ایواز خالق او دا کېده د مشرکان مشرکانو کې دا, دا, دا شعبه موجود خو خپدې شعبہ به نړی مسلمانان شي وي نه دي یوازې سره به نه مسلمانی. دا ډېره مهمه شعبه ده خو یوازی اسلام په دې باندې باندې نه ایمان په دې کیواز نه ده دې سبا نور مرګ لري کنه الله بده الله پیغمبر محمد کې او د آزادونه بشکي نو د الله پر ربوبیت باندې عقیده ساتل دا ډېره خوګه خبره ده قرآنی کریم ډېر زیاد تکرار کړي ده الله پر رب ګنال خلل پادون کې ګنال خل خالق د دې کائنات خالق اسمانو د مسجد عرشه د کړی او د جنت او د جهنم او د ملائکه او غټ غټ مخلوقات الله پیدا کړی چې موږ ته معلوم مم ندي نو دا شی مخلوقات الله پیدا کړی دي او مما لا علمون الله فرمایي هغه مخلوقات چې تاسو ته پته نشته دا غله زری ز پیدا کړی د الله پرم به ذ بنه قید ساتل دا وسره دمه خبر تر راکای الله سبحانه وتعالى تول نمونة صفتون من الله الله نوع در خيسته صفتون دي خيسته صفات دي الله پاکا فقط تول و بنعقيده سات الله لكذا مثال بتوارد الله علم من الله علم بكل شيء ده هر یا شئ ده اغا پا علم كراغي دعقيده دا مؤمن داري سمرا دا كده دعقيده مضبوط هوا ده تصدیق مضبوط دمرا ده امان پا حلاوت بپوئيه د ایمان په خوان باندې په ويګي سمو چې دا خبر درک ډېر موجوده و الله رب العالمین فعلم بني انذرل کله چې زه دا د استهزاریه مېشه چې الله په ما پیږه ځارځي کېم الله سميع د اوردن کې د ځارځي کې ما خبریا وری الله بصیر د ځي کم ځي کې ما الله ما ته وری نا غضب قدير د کې په ما قادر ده هغه رزاق دی رزق ورکولو ولاده کې کمر کې دنه چا بند کړه ما کنه دروازه رب ده حق رضاک اللهم رزق راکی و حیوانات راکی و چنجول پا رضاک راکی ما دیم راکولش رزاق دی رزق ورکولو علا هر مخلوق دیگر رزق ورکی الله رو بجت رحیم دی، رحم و علا دی، رعوف دی، شپقت و علا دی پا بندگانو اللهم سبحانه وتر رحمان دی، بی حد محربان دی، دسی بنده، سلک علا دی بغاوت کڑی کڑی، یو پیر بوتو بچه اللهم توبا دیو، تا تا رجو کم، اللهم بیست مغفرت بو تو یو غفور دی نا ټول گوناونو بو که تیر بشي تیر آزاد په دې سره به موږ شي ته بجنات ته بوزي سل کاله به اوسه دشمنی کړی سل کاله اوي به می سلامات د دینه رښت رحمت کما دی نه بل د یو مغفرت کم یوه سل کاله دشمن په پنځمهټه استغفار باندې الله یې معاف کړي داشزاد دی د الله رب العالمین داسی په دنیا غفار دی غفور دی جواد دی المعطی دی المحسن دی د بندګو سره احسان کول وره آزاد العلي الأعلى وكذلك طول مخلوقاتنا دا الجميل والجميل انتحاق كله ده الله ده الله پرشاننا حسن جمال فى اي چاك نشت جنت دا جنتان الله دی دارشي ويکن دا طول نعمتنا دا جنت واتي يرشي الله دا حسن دا جمال دا واجنا دا دا واغذ عثارنا يوسف علی السلام دا حسن دا اغا دا حسنن الله بندگان له ورگی دا یو جنتی حسن ته اله کور یا نو ور جنتیان له الله دونه حسن ور کوي به دې ټولو جهته نه حسن چرای جمالي دلیل جمال چرای جمال نو الله سبحانه تعالی جمال تا دا وی کم هیڅ ته نه رسیدي سره مه سو ويا زه ته یو ارسو نه چوي زګدا ټول جمالونه په دنیا آخرت کې الله پیدا کړی داغه ذات کې رس جمال الله جميل ذات دې دا تصور کاوه نور دې وا اشراقت الارض بنور ربها دا قیامت ورځ وایې وا مرشپګمېنی اود او مګه ټول برنۍ د الله په نور باندې داغه مخ داسې راه بای چې ټول مخلوقات له برناوار کوي الله نور السماوات والارض مثل نور هيك مشکات د کائنات کې دا کوم رڼا دا د الله د مخ نه راغله دا أبد الله بن مسود قال عند ربكم ليل و لا نهار لماذا يرى الله سر نور السماوات والأرض من نور وجهه في كائنات التي ترنى فإن الله في المخ يرنى فإن الله رنا فإن الله ترنى الله ترنى لن ترنى لن ترنى نور ان انّا اراه النبي صلى الله نور وسلم نور الله سبحانه وتعالى په نمونه کې نور راځي نور دی غزاد رڼا ولا ذات لطيف دي خبير دي پټه پټه خبره هم معلومه هغه شاين چې د نړۍ د نړۍ کې بغیر دې دی په خپلې په تلفظ هم نه کړي طایم الله کوي علیمن بذات الصدور يعلم السر واخفى غزاد په پټو خبرم پوي او واخ په په ډیره پټ باندې پوي دا شایع زاد دے. یو انسان په نړۍ کې بغزر کاله پس اربه پیاداکی اوس لري کې به یو خبر تیری الله تزه سم ماجو مازه تاسو نه شنه ائلمي ا دې باندې تعجب کوي چې دا انسان چې بشمنه پويږي کنه یو شی باندې پويش ا دې ته متوجي شنه بل بد نه ییری کمپیوټر کې به دي پراتې په دماغ وک غو ده نه ییری به پکره دي او توجه دی او با بٹنه واړو لشي وي به باګه بٹنه بند کینو بل بره واړو به باګه بند کینو بل په دې چلی یو پړ بچي واړو بل غوته راواړو الله او صاحب اغه پيو انګي پټول مخلوقات دی باندې پيو زل پيو زل قادر دی پيو زل وتګوري پيو زل په خبره پيو او پيو دا یو حاجت پورا کول شي اړید کر ما خبره دا تجربه کړې چې نه یو کار وک لاخ په دګه خړللی ني د دا, دا کار د ځکړې دوه نه غل سزامي دا په دې سات تا څنګه شر لګي دا عمل یو سیکنه کې وو شو سیکنه پس د ت سند سزامي راو شو دا, دا, دا غزت د عمل معلومې و د بنه قادر د جدل ورکی الله دې خو له ځپتونی کې چې سوچ کړی چې دا الله معرفت دې سهه سریګې دا د ایمان د تازګی سبب دی که تاسو شر ته دې خبرې ز طلب لرئ او شوق کمینو د ایمان د تازګی طریقه ده چې دا الله عزوجل له نمونا دا که ستې په تونی کې سوچ دا د جمال او کمال کې او دا څوک دې بدون نور دی ارحم الراحمین دا هرچانه دا غ رحمت دی احکم الحاکمین دا هرچانه سره دا غ خیر الغافرین دا هرچانه مغفرت دا غ مزې اغه ذات دې چې هر قسم کوله سیفه د هغه کې موجوده د کمال او د جمال صفاتونه غسر ده ده. صفات صفات دي دا الله په دې صفات باندې یقین لرال یو چې الله داسې صفاتونه دي او داسې صفاتونه په بل ځای کې نشته داسې لکه څنګه چې د الله ذات او داسې صفاتونه په بدلی را بدلی شړا نه تحریف او تعویل به په کینه کوي دا کدا د احلی سنت او جماعت اقیدہ ده چې الله نمونه صفاتونو کې به تعویلات نکړي ذاتی صفات دی او کومه صفات کې خبرې دي او که صفات جلال دي که صفات جمال دي ټول کې بتاول نه کې څنګه دغه شانس لایې بلې بل دا اللہ دلو دلو دلو. اللہ هم مقصوداته اند عدل اشنې د الله پر اخه څنګه دغه شانس لایې دغه ټوګه دمان دي دغه كله مخ ده هغه لري دله صفات لري دله دلو سترګي الله رب العالمین لري خبري کولیش او کي خبري هم د کمال او جمال خبری دي داغه هر له حس پردي الله پاکه داغه کې نقصان نشته او نپ کې نقصان راتلی شو نیم يم کانسقدر نقصان دراتک د بغزاد د داغ په ټولو صفاتو چې ایمان دراوړو در نو تب مؤمن شې دل توسا دینک ته تو وره یو عالم شړلې مومن عالم او یو امي مؤمن ده د دې ایمانونی کې خا مغه فرق ده د عالم او د امي فرق نه بیانومه هغه عالم چې مومن ده او هغه امي چې مومن ده د دې په ایمان کې فرق دی ام سړی وای الله رب العالمین ن سره د ټولو سپ نه بالله کما هو کممه هووه بیا اسم و سفااتې اجې ویل ځ الله من ن سر د ټولو نومون س پتونونه وقب د ج کانټول انو ل قبولویقروبل ساته دقم بل خللب داسې وایي تیک لیکن د خو د ایمانې راړه او د سی ایمان دې لیکن دا د خللااتو د مزینه خبر نه یا سره د چې هغه علم سره د پدین مونږ د الله باندې عالم شوی چې الله پاک څن مونږه د دې صفات لري هغه د صفات د چې د ټول مخلوق نو چد ده هغه د صفات د چې عظیم دی عظیم قدیر دی عالم به کل شی دی هر وخت بنده باندې رحیم دی هر وخت او ته ګوري سميع بصیر دی د دې ټول صفات متوجی نشته د چې د ایمان اجازه د هغه باندې ټول کړي د آسمان سره فرق پکې ده د هغه مؤمن دی د غه ایمان والله ده د هغیمان دیرو چته س بانې پهنسبت دغامی چې مو من د د دجنقرآ ک د قال الذينه اوتل علمه و ایمانه لقدله بتتن پ کتاب اللهله عمل بعض د قیمت پوررض باېبا سرله ما ممنان خبرې کوي نو به نهشي کوله او دا د پمرانه سپ د اوله ما چې ایمان وله د هغ به خبرې کوي قال الذي اوتله ان خز د الیوم او على کافرين اوله ما بالله چې د غی به دا خبرې دچګو دا تاسو پیښر واغی دا وره د علماء علماء خبره کوي او یدارجه د جد عالمانو ایمان تفصیلی غیر ناشناوي د دې مثال درته پوهې ده په درکمو یو سره د چاغه د بیت الله شریف لالا او په ځاس کې کیناسته او یا په ګړې کې کیناسته سترګې ولې چا وته لري ځکه چې کینې نو سترګې به خو به یې نه نا پدې الاقو بورتهریګ پدې دوبۍ بورتهریګ او په عراق بورتهریګ او په ډټو له کویت باندې په سعودي الاقو باندې بورتهریګ هیڅ بوینې نه که کونکي را کیسه راکاره کړي الله دې وسره بجلی نشانه تخقیر کیږي نو دا څنګه خبرېږي نه چې دا کم زیاته کومه علاقه له سره شي دي صرف تنخره کیږي کی اجمالنا سیدلی پس هغه باندې غور سیدلی خو د دې خپل سفر نه د خوان یو شریده چې خمه زی درګړې د سفر بلغو دي تکلیف به پکې وي وځي دا هغه غاळी کې ناشته او په یوواله قبا نه وځي او د باغونه دی او دا وی کوم سیل کوي او په بازارونو کې غي باندې مرزي او د انسانانو سره ملوي او د خوراکونو څخه كونم به په دې اخلي په کلار باندې لته ورسه دا نو دا سفر کې ډیر مزه ده ډیر لږ ده دته ډیر عجایبات مخه ترای شي په نسبت د هغه څه چې اجازه کې دا د دې ډول مننه ده یو څه ته د الله یاد دی او دا غي ویردم کوي واغه وق وق باندې کې فکرم کوي داغه پیمان کې چې کوم مزه او لذت او حلاوت ده هغه ته معلوم دي په نسبت دا ان غسري چې هغه یې زال الله ټول نمونه اجمالان منم د دې مثال په او په شین الله کنه زم دا الله رب العالمه ټول نمونه صفاتونه مناله دا د ایمان دویمه حصہ ده او دا شعبد ایمان ده زرری شعبده او د شعبده شعبده چې په دې کې ډېر نادر خبره راګیږي و کار دی به دا رنګ بل شعبده ایمان غدا ده چ الله سبحانه و تعالی با الہ گنې الہ معبود عالم دے گنې وحده لا شریک لہ الہ دے معبود دے یو از دے شریکانو سره نشته دغه مطلب دا دی چ الله سبحانه و تعالی باندې بزا کې د نړۍ جگ د بندگی حقدار دی چې مونږ ټول لږه عبادت دا د پترت قازم دا چ الله منعم دے د منعم عبادت پکایي دمنعم ذات شکر پکاري دمنعم عصان منل پکاري فطرتن داوي د عقلم دا تقازا د چې اغلوي ذات ته خالق دی او رب دی نو پکار داده موږ د عقل د تقازم درجه دغه بندګي ووغو او د شریعت دا د پرانو حدیث من ته دا داوي تاسو عبادت وکیاو ان نسعبدو ربکم دغه پر رب بندګي ووګي الذي خلقكم تاس وخالق دی والذين من قبلكم د پوخانو لعلكم تتقون الله دا سبب نمو بچی ته پواب درک راشي وما الجن دا دا دا و خلجنولسلله بددون د انسانان د جنناو د پیداشي غرض دله بند ده ی بنه آدم خلختو کل باده انسانه تمه له پیدا کړي خلات تر لو بهمه کوه یوه سر کې راغلی قفل ته برکې که فته تافستا د لز ې ضه ځ مستره کوه تمشي د چې پیدای د هغې د پاار کو وکهه ټول بندغې له پیدا شي یکم د ان خو لقت ل کوم ان کوم خلکم داخه. <سؤال> انسانہ د دنیا له تاسو لپاره جوړ کړي دا تاسو فرشتي خلې الی الی ذینامن په حيات د دنیا د دنیا تاسو الله پیدا کړي او تاسو حیرت له پیدا ای اخرت سمانه یی دا کار کوي دا ټول کائنات الله مونږ له پیدا کړي دي مونږ پیدا کړي اخرت د پر پیدا سمانه د مونږ پیدا اخرت د پره تیارې دنیا خلقت لکم او انکم خلقتم دنیا مونږ الله پیدا کړي دا اللہ فرمائے وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ذا تلكائنات تسلطت ابي او انسان اللہ جان لبدا کرے انسان بدل اللہ بندگی کئی ندید وجهنا وصد جو انسان راہولگی دپدی عالم کی یا پیرے نور مخلوقات مقدس نی خدا دعا دی راہولگی نده که شعبه دا ایمان نشت دا کافر ده چه بندگیت کسم بندگی نکی از ایمانی که اللہ لوی زاد دفاع عبادتی نکی دا مومن نشت دا, دا دا ایمان غط شعبه ختم شده یا یوسقی را لگی ایوازی بندگی دا اللہ نکی عبادت که خود اللہ سو سا, سا شریکان جوڑی بر خداران شریکا تیراوی دا اللہ سره شریکان جوڑی دا اللہ سره پا دی بندگی گی هر قسم, هر قسم عبادت چې کومالی وي، کاغه د جيب عبادتي، که د زړه عبادتي، که د بدني هر قسم عبادت کې د الله څخه څوک برخلدار نه جوړي. نذاکر هم کافر به الله د الله کافر دی. شرک کفر دی قران کې دا راغلی دی. آیا امرکم بالكفر بعد اذنت مسلمون الله فرمایي دی چې ولا یامرکم یو پیغمبر تاسو دا امر نه کوي ان ته تغذ الملائکه والنبیین ارباوا چې ملائکه د پیغمبرانو تاسو ارباب جوړ کوي معبودان ایا امر کوم بل کفر کفر تاسو ته امرږي پس د مسلمانې دلونه دا کفر ده د غیر عبادت نو ګره بندګی د غیر الله ته کفر ویل ده مشرک کافر ده اگر کړه الله مانی پیر مشرکان دا وایي چې الله منو خالق او مالک او دا منو ده به دا دنه مسلمانې یي د دې د وایي ما دا پر بیان کړو به به ویملګ مختصر چې د دې سیاح لسنت او صوفیانو فرق دا په سوفیو طریقه دا چې د الله ربوبیت دیر بیانې الله رب د خالق د کائنات پیدا کړو دا دا یې کړی دا ډیر بیانې دا, دا خبر ده چې بیانې لیکنه مقصودی خبر نه بیانې مقصودی خبر څه ده هغه د الله بندگی عبادت او محبت د الله سره سجدي هغه ته ایوازه لګول د غیر الله پردا کارونه نه کول الله مطاع گنل چې تبي داری بد هغه د بل څه بنه کی پټو خبرو کې د هغه حکم د بل څه بد شې تبي داری د دا الله کی نای په دې مسالې کې کته پریو دي خبر مشران د سګنیل کې دان بیا وبښان دا او دایو چې محبت وړي لګي د الله د محبت پشان تا دایو چې تعظیم کوي لګي د الله شي کوي نفدی واجب باندې ځ سي مؤمنان نه دي خبر باندې کولوي کې نو کولوي نو د دې د وجه نه د الله په لوهیت باندې ایمان راوړل هغه یو چې معبود ګني وحده لا شریک د لا اله الا الله کلمه مانم داد الله الاها بل معبود نشتا د څه معنی نه د جنست حاجه مشکل کوشه د څه لازمی معنی د حاصل معنی ده خپل لفظي معنی دا نه ده الله اکبر الله معنی سره کې لفظي دا ده چې معبود نشته بلسو څو د بندگی حقدار نشته کوم دایک د پیغمبران د ک صالحین دي دا د عبادت لایق ندي الا الله یو الله دې چې هغه د بندگی مستحق دي چې محبت دې مونږ دغه سوال لرو سجده دې مونږ هغه ته وکړو رکوه سجدا نظر منکته صدقې او ذکر اس کارته د الله د ذات لپاره نو دایو عظیم شعبلا چې د دینه ډیر خلک غافل او یاد الله سره شریکان جوړ یا بندگی نه کوي د دې نه ایمان دا چا کامل لې چې دغه عبادت ډیر د خوست ترخه سره ده چې عبادت سو کوي او خوست ترخه کوي د ایمان کمال درجه کوي که عبادت به کمی ده نه ایمان به لري کمی سمو چې د بندگی کمی درځو د ایمان کې نقصان راځي سمو چې عبادت خرابې دا عمر کې به خراب ولای راځي کپدې عبادت کله شریکان جوړول ولا ایمان د خدمتې که عبادت به بالکل نه کونه هم ایمان د خدمتې اوس موږ اتاڅوګه غټ مواسه دغټ مومن څو کی چې دغه بندگی لري ته جمی پابندا دی د ذکر پابندا دی ته قران د رسول پابندا دی دروجوده دی د توحید وسوشت اگر که زمونږ نه په شکل کې بدرنګ زمونږ نه بشته په صحت کې د درجه کې لیکن موږ اتاڅو نه بغړای دیسره په تفاوت بندګانو کې اوس راځي الله اولوہیت لا يمكن أن تكون عبادة والاوة بندگية والاوة ونهجم بشعبت الإيمان ضروري في صلوهما مصابي يمتعون بأس كمان صلوهما شعبت الإيمان قدادا نور بمختصر بمدامه لك تفسيري ويلي صلوهما شعبت الإيمان قدادا كي در طول مخلوق با محتاج قنية الله تا كي در طول مخلوقات محتاج دي والله غنية دي ده لسنان تالجماعت تا قدد سي ده دمو منانو چی مخلوقات الله ته محتقیر دي او الله غنی دي ادا پران کی دی یوه الناس او انتمل فقرا او ال الله والله هو الغنی الحمید ټول انسانان او مخلوقات الله ته محتاج دي په فقر الله فقرا چولل احتياج اچول کمزوری د بل چا سہاره د بل چا محتاج د بل چا مدد الله یږی تا جات لري انتم الفقراء امم الله ته محتاج په هر لحظه په دنیا کې هم په آخرت کې د شپې او د ورځې په هر تصرفاتو کې رب العالمین تاسو موږ اجد نو انسانان چې دي دا مخلوق د ټول مخلوقات الله ته فقیر دی او الله غنی دی غنی هغه چې تا جات نه لري دا کائنات یو وخت نو الله سبحانه وتعالى پیدا کړلو دا الله ته په پیدایښ کې محتاج یو په تصرفاتو کې الله تا جات لري په بقا کې ملله ته ضرورت لري هرشي کې الله ته محتاجه دي دا د غلطو خلکو عقیده دا ده چې دا مخلوق چې کوم د کائنات دي دا خپل قديم دی او دا الله ته ضرورت نه لري لکه دا د دهري وخت دا و یا دا شوه چېرې دا الله پاک دا مخلوق ددنې صادر شویلې ددنې پیدا شویلې غیر اختیاري لکه دا د فلسفو عقیده چې الله علت او دا مخلوقات معلول له چې صادرېږي د نه نو دا به اختیاری صدری دا کیدا د کاپیرانو دا دا ایمه ونت خبره او تاسو به پویګی د عوامو لپاره نه الله تعالی به کوی چې دا, دا, دا, دا مخلوق او معلول دی wallahi illat دی او دا معلول دی illat نه په غیر د اختیار مسادریږي نو دا کفریا کیدا ده کناستو ګلګه شت الله اس ملګو دا سي نه من راغید نو دغه کیدبه لري انشاء الله پاک د ټول کائنات محتاج ده نو او الله پاک پیدا الله ته په پیدائش کې محتاج دي او الله پاک د دینه دی, دی, دین دی. مخکې د پیدائش د مخلوقات هم غنی او پس د پیدائش د مخلوقات نه هم الله غنی به پروا نه نو ویل آسان فرمای اول ما خلق الله القلم الله لو کلم پیدا کړی دي مخلوقات ابتداشتل دي درنګ دی فرمایلی دي چې الله رب العالمین داسې سات دی چې هغه جود ولاده سخا ولاده د الله خزانه دې کی دي ید الله ملأ د ویرا الله عز وجل دک دے صحه اون لیل و د شپیو درزی بیگی ار اتم ما ان فاکم السماوات و الارض فانه ولم یغز ما الله دا هغه وخت چې کړه دا کائنات پیدا کړو خرچی شروع کړي او دا فل اس کیو خبره مو چونه کم نشول دا سی غنی ذات الله غنی دی او د ټول مخلوقات محتاج دی دا داغه ته او د دینور مت کلمین استلا د مخلوق حادث دی ولا دا غی محدث پیدا کون کړي یادى مخلوقات ممکن دی والو واجب الوجود دی دا غو د استلاله شری استلاله چې مخلوقات فقیر دي او الله غنی دی دا شری استلاله د متکلمین استلاله حدیثه ده ممکن ده او د فلسفه استلاله کومه دا غا غنور استلاله ده د علت ته د معلوله الغرض د مخلوقات ټول الله ته محتاج او غنی به غنی دی به ذاتي دا په ذات کې نه دا کې د مومن لري انشاء الله هیڅ حاجت نه لوي که دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا مخلوق شته او کاسو کې بندګیو کې کنا د قران ویلې او من جہد فینم یجاهد لنفسه ان الله لغنین عن العالمین کاسو خاری کې ځانل کې الله د ټول مخلوقات نه غنی دی انتمل فقرا بندگان محتاج دي والله الغنی الحمید الله غمد غنی ذات دی او حمید دی ستایره شوی دی کاسو کې صفت کړي هغه وی کې کمال لري کاسو یو نه کینامه وی کی کمال لري مثال الله کمل غلره ملغله دی کاسو کې صفت او کني کې مثال بتاوار سره زرخ شه ده کله ځانانه غاړه ته پراتری کې صندوق کې پراتری پسرو کې کمال الله پیدا کړی کی نو دا مثال د پوی د پاره موارک الله ذات هغه کمال لري کڅوګي که کیو کنه کڅوګي د سجده ولګي همغه کمال لري کڅوګي ونه لګي نه هم کمال ولات دا الله په کمال دغه په غنابه نیو یقین لري ټول مخلوق بغته محتاج غنی دا د ایمان بل شعبه ده اود دین بعد بل شعبه لنډ ویوغه ایمان بالملائکه ملائک منل ایمان برسول پیغمبران منل او دارنګ ایمان بالکتب کتابونه منزله وبنی یقین کول ایمان بالقدر تقدیر باندې ایمان دا وړل چې الله هرشي اندازه کړل او مخکنی لري کړل او ایمان بالیوم الاخر او روز ته روزره روانه ده درنه روز ثقتی دورز او دا برځي در ټول مخلوقات وخت په خالق ته ودریږي اول ته به حسابونه کیږي په دې باندې یقین کول دا ایمان امام نور شعبي دي چې مختصر مختصر او ظاهر فروستني درځه بسم <تصفيق>